Nagyikám, én is felismertem a Hédit. Ezt csak utólag mondott, Zoli. Hm. Most találtad ki. Ahogy belépett, a mosolyáról, mert ugye a száját nem takarta el a szemüveg. A járásáról. Zolika. Bevallom neked, megszerettelek, azon a napon, mikor megismertelek. Bevallom neked, kell lesz én nekem, A játszó kedvedek, bevallom neked, te vagy, aki kell, földön túli érzéssel. Te vagy, aki rossz és jó, te vagy, aki csúf és szép, te vagy, aki küldés hív, mit is mondjak rólad még, te vagy, aki rossz és jó. Te vagy, aki csóf és szép Te vagy, aki küldés hív Csak Isten vártam rég Bevallom neked, megszerettelek Azon a napon, mikor megismertelek Bevallom neked, a lábam is remek, Csak, hogy veled élhessek Te vagy, aki rossz és jó te vagy aki csúf és szép. te vagy aki küldés hím, Mit is mondjak róla még? Te vagy aki rossz és jó, te vagy aki csúf és szép. te vagy aki küldés hív. Csak isten vártam a